Partea a patra Capitolul 14 Într-adevăr, Nila primise ordin de concentrare și își pierduse slujba lui deportar la bloc Algiu de pe strada Cheia Roseti, în ciuda credinței lui că acolo, în regimentul lui cinci drobanți din Giurgiu, cineva știa care nevasta nevastă și copil mic și-l când îi venea rândul să-i se treacă numele pe sărtia aceea cu o bară roșie de-a Totuși, îl scutiseră destule luni, era ceva nu luase lua pe alții din toamnă, pe ele îl luase în primăvară, în mai. Era așa de frumos afară când primi ordinul. Nilea surâse și echipul îi se lumină, ca și când a să primit o știre care le atingea tocmai în adâncul secret al inimii. Eite, ai nabi!" murmură el și se dădui jos de pe scaunul lui de portar și ieși pe după bara aceea de lemn în cărei căreia stătea și unde primea toate scrisorile și ziarele, pe care apoi le pe sub ușile domnilor locatari, sau le repartiza prin cutiile fiecăruia care aveau. Mergea cu capul în jos, cu aerul său împovărat, dar cu o mare lumină pe chip și mereu surâzând. Intră în bufetul scala de vis-a-vis -vis unde îl cunoștea pe barman de multă vreme și ceru un șpri. Ce e în ilă? zise acela. Ai primit scrisoare de la nevastă?" Da, hăh!" făcu ca de o mare minune. Și rămase pe gânduri în fața teștchgelei, dar nu gânduri triste, însă insondabile. Nu bei, ce faci?" zise barmanul. Mila nu trebuie sări, dar se uită la pahar parcă ar fi spus. Da, eu l-am cerut, acum trebuie să-l beau, cu toate că nu văd de ce atât eu cât și alți oameni fac totdeauna figura asta în anumite momente ale vieții lor." Îl bău și se șterse la gură cu un gest sărănesc. Mai dăm mi unul," zise el mereu îngândurat. Da, ce-i cu hârtia aia din mână? Că văd că nu e scrisoare!" zise barmanul. Nu cumva ai primit ordini de concentrare?" Ba, am primit!" zise Nile somnolent. Și adăugă cu surâsul accentuat. Îl așteptam din toamnă, a venit abia acum." Ca și când n ar fi rost un regret. Și umerii se frânseră brusc copleșit. Și în clipa aceea, fruntea lui groasă se încresi cu aceeași nedumerire ca o pe istaz, când Todo și i-a spre gară, care zicea el, era atacată de inamic și trebuia apărată. Care inamic? De ce s-a atace el gara? Iată, de atunci făcuse armata adevărată, se liberase, muncise cu spinarea la blocul algiu, blocul se terminase, algiul îl oprise portar, se însurase, avea și un copil, și iată că acel inamic nu-l slăbea, și iată cum din tricina lui trebuia să-și strice tot rostul și să se ducă. Acum, pe semne era de adevărat era. Nu va trece mult și îl va avea pe acel inamic în față și va trebui să tragă cu pușca în se deduc jos pe, pe scaunul din fața tejghelei, își împinse mai spre ceasă șapca lui pe care scria portar, se frânse înainte vrându-și mâinile în buzunarele pantalonilor și vruse să facă barmanului, cu care era prieten, o desfăinuire. Dar a avut un gest. Nu folosea nimic. Gata! Când trebuie să pleci, fii bun plecat și nu mai răci gura de pomană cu vorbe, că de schimbat tot nu mai poți să schimb nimic cu ele. Plăti Nilă, zise barmanul, dacă ai ceva să-ți păstrezi, ai toată încrederea. Când te întorci găsești totul la mine. Nu, zise Nilă, că o să vorbesc cu domnul Algiu, să-i dea muierii mele tot ce era în odaie. Le duce acolo la ea la țară. O să-i scriu să vină în lipsa mea. Dacă vrei să o ajut, Mă, jenică, cum să nu, zise jenică inimos, se poate, o să fie greu să ia cu ea patul de fier și masa aia, mai bine le-aș vinde, dar n-am cui, Are nila. Găsim noi, zise jenică, până vine muiera ta încoa, eu am și găsit, scrie să vină la mine și o duc și la gară, și nu mai sta așa pe gânduri că nu e nimic, război nu e, o să te întorci, vină la mine că-ți găsesc eu de lucru, am relații. Nila se dezdoi, făcu un gest care însemna că acum trebuie să plece și asemenea unui tărran care nu spune niciodată la revedere vecinului său, fiindcă îl vede prin curte de dimineața până seara, Nila îi întoarce prietenului său spatele și ieși din bufet. Arăta totuși mai vioi, traversă, reintră în bloc și lua ascensorul. Se opi la un etaj și se îndreptă spre un anumit apartament unde, în timp ce sună, își scoase capela din cap. Ei deschise chiar el, domnul Algiu, proprietarul, care îl privi o clipă întrebător, dar în clipa următoare înțelese că portarul său avea ceva să-i spună și îl poftină într-un în biroul său. Ce s-a întâmplat, Nilă?" Nilă îi spuse. Nilă," zise domnul Algiu, luând deodată pe loc o hotărâre neașteptată. În mod normal pierd postul, dar eu țin așa de mult la tine că după ce termin cu concentrările, te primesc în dărăt." Îl dau afară pe cel care o să-l angajeze în locul tău și te primesc chiar pe tine. Suntem oameni. Da, numai că domnul Algiu spusese concentrările și nu concentrarea. Adică n-ată cum să le reprimească o dată, el să fie concentrat din nou, pe urmă iar desconcentrat și așa mai departe. După ce se vor termina toate acestea, adică după război cu alte cuvinte, Mile putea să conteze că domnul algiu îl va reangaja. Era bine și asta. Și acum tu vrei salariu? Bine, poftim. Cu lucrurile ce faci? Vine muierea? Foarte bine. Uite ceva pentru muiere și copii. Să ieșim noi cu bine din războiul ăsta, că nu o să ne pară rău că am și suferit." Și domnul Algiu, înalt, subțire, drept, încă tânăr, îl conduse pe portar, ținându-l de braț, îi spuse la revedere și concentrare ușoară, apoi închise ușa în urma lui cu un gest hotărât, și cu o secundă poate mai curând decât ar fi trebuit pentru ca omul cu aer împovărat care ieșise afară din casa lui să nu uite imediat.